Cronici, capitolul 20, o să citim aproape un capitol, așa că vreau să fiți atenți, vigilenți, pentru că e ca un film. Pasajele care îți ca un film sunt faine derulante, și aș vrea să vă imaginați ce se întâmplă în pasajul ăsta, pentru că e absolut ca un film. Și o să îl citim toți împreună, poți să îl, îl pui, 20 cu capitolul 1. Și uh, vom merge în ritmul în care oamenii de la proiector O să ne îngăduie și o să țină pasul cu noi da? Deci Silviu e pregătit pentru un maraton De 30 de versete, fiți atenți, 30 De, de mult l-am citit la tindere O să simțiți ca și cum sunteți teologi Când terminăm numai de citit Biblia Pasajul ăsta, fiți atenți Doi cronici 20 cu 1 După aceea filului Moab și filului Amon Și cu ei niște moaniți Au pornit cu război împotriva lui Iosafat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 Dinaintea poporului tău, Israel și n-ai dat-o tu pentru totdeauna de moștenire seminței lui Avram, care te iubea, i-au locuit-o și ți-au zidit în ea un locaj sfânt pentru numele tău, zicând, dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foame de ne vom înfățeșa înaintea casei acesteia și înaintea ta, căci numele tău este în casa aceasta. Vom striga către tine din mijlocul strâmbturării noastre și tu ne vei asculta și ne vei mântui.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 Dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine Da? Todiudea stătea în picioare înaintea Domnului Cu pruncii, nevestele și fiilor Fiți atenți N -n -n -n. N -n -n -n. Stătea în picioare Copiii cu, copii, cu toți stăteau în picioare În timp ce se ruga În timp ce veți vedea Oamenii stau în picioare Nu stau acolo mâncă semințe Stau în picioare să Fiți atenți Atunci Duhul Domnului a venit În mijlocul adunării peste Yahaziel Fiul lui Zaharia Fiul lui Benaia Fiul lui Eiel, fiul Matania, levitul dintre fiul lui Asa. Vă place când să știți exact neamul lui. De multe ori în Biblia vezi tătă neamul lui. Și Hazira a zis, ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim. Și tu împărate Iosafan. Așa vă vorbește Domnul. Nu vă temeți și nu vă înspăimâtați dinaintea acestei mari mulțimi. Căci nu voi veți lupta ci Dumnezeu. Mâine coborâți să vă împotriva lor, ei se vor sui pe dealul Țiți. Și veți găsi la capătul voi, în fața pustiului Ieruel. Nu veți avea de luptat în lupta aceasta. Așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care o v-a dat Domnul. Iuda și Ierusalim, nu vă temeți și nu vă înspăimântați. Mâine ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi. E să primești un din partea Domnului, știi? Iosafat s-a plecat cu fața la pământ și tot Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au aruncat înaintea Domnului și să se închine înaintea Lui. Vă vedeți ce s-a întâmplat? S-a aruncat. Nu așa numai... Next. Leviții dintre fiii keratiților, kehatiților și dintre fiii coreiților s-au sculat și au lăudat cu gras stare și puternic pe Domnul Dumnezeu Israel. A doua zi au pornit dintre dimineață spre pustiul Tecoa.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 În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus-o împotriva fiilor lui Amon și a lui Moab și împotriva celor din muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda și au fost bătuți. Fiilor lui Amon și a lui Moab s-au aruncat asupra locuitorilor din muntele Seir ca să-i nimicească cu desăvârșire și să-i prăpădească. Și după ce au isprăvit cu locuitorii din Seir, s-au ajutat unii pe alții să se nimicească. Când a ajuns Iuda pe înălțimea de unde se zărește pustiul,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 Groaza Domnului a apucat toate împărățiile celorlalte țări când au auzit că Domnul lupta să-i împotriva vrăjmașilor lui Israel. Și împărăția lui Iosafat a fost liniștită și Dumnezeul lui i-a dat pace de jur împrejur. Haideți să ne rugăm. Domnule Tatăl, să mulțumim pentru seara aceasta. Știu Doamne, că ai un plan. Știi că vrei să ne comunici în continuare. Ne-ai atins, ne-ai vorbit la, la închinare. Vrei în continuare să ne vorbești fiecarea. Doamne, să-i mulțumim pentru pasajul acesta din Biblie care ne arată un principiu, care mă rog ca fiecare tânăr să nu plece fără să nu înțeleagă și să, să, să, să dorească să-l aplice în fiecare zi. Și mă rog, Doamne, ca Tu să lași prezența Ta în continuare. Mă rog ca Tu să te folosești de mine, să să vorbești cuvântul Tău adânc în inimile fiecarea. Și știu că mulți au întrebări, mulți au, Doamne, atacuri din partea celui rău. Mă rog să-i ajuți în această seară să învețe cum să-L biruie pe diavol prin această armă despre care vom vorbim Mă rog, Doamne, ca limba mea să fie ca pana unui scritor iscusit în mâna Ta și mă rog ca cuvântul Tău să aducă rod în inimile lor, în numele Lui Iisus. Mă rog ca nimeni să nu fie doar niște ascultători pasivi, ci să fie niște ascultători care doresc să împlinească cuvântul. Și mă rog ca acest cuvânt să aducă rod în fiecare zi în viața lor, în numele Lui Iisus Hristos. Mă rog. Amin. Amin. Un lucru e cert, dacă dorești să vizitezi așa biserici, mai multe biserici. Noi am făcut la tineri implicați, anul trecut am făcut un experiment. Și am trimis la diferite biserici, diferite confesiuni în oranșul acesta. Câți ați fost parte din acest experiment? Ridicați-mă picioare. Ridicați-mă picioare să o vadă. Voi ați fost parte, ați mers la alte biserici, la tineri implicați. Foarte fain. Voi, voi știți, voi ați experimentat. Acum, unei dintre voi ați văzut unele servicii ale altor biserici la televizor, alții ați auzit. Dar un lucru care veți vedea, ce îi, la fie, în fiecare biserică veți observa, în fiecare biserică la care i-am trimis, a fost o Biblie. Putut, deci fiecare biserică are o Biblie. Vă aduceți aminte? Deci aveau biblii. Nu v-am trimis la martirii Lehova și nu v-am trimis la, la mormon, v-am trimis la creștini. Așa că fiecare avea, avea Biblie. Un lucru, alt lucru care se întâmpla la aproape toate bisericile, la toate bisericile se predica cuvântul. La unele erau program, era predica mai lungă, cum e probabil la Biserica Credința, Credinței din Ungaria două ore. Unii vă plângeți la noi ține 45-50 de minute. Voi vii la Biserica Credinței două ore. Uh, și uh, uh, altele erau mesaje mai scurte. Dar în toate bisericile unde i-am trimis, în Oradea, că în Oradea a făcut experimentul, s-a predicat toate bisericile. În toate bisericile unde au, unde au mers, uh, nu numai că se predica oamenii ascultau. Nu, nu era nu pre, predicatorul, nu era întrelupt în timpul predicii, era lăsat să predice ce Dumnezeu a pus pe inimă. Nu era întrebări și răspunsuri în timpul predicei. Înțelegi? Deci so, e un anumit... Așa, procedeu care s-au implementat. Deci toate acestea există în toate bisericile. Dar știți ce n-au găsit în multe biserici în care au fost? Și nu, nu veți găsi în multe biserici în oras, în țară și în lume? Nu veți găsi laudă și închinare adevărată. Nu veți găsi. Veți găsi cântări cântate. Veți găsi un grup de oameni, cum ar fi un cor. Un cantor, sau un, un grup de cantori, că am fost la biserică ortodoxă și era pe un fel de grup de cantori, era vreo patru acolo și învârteau o roată și erau cântările. Dar nu veți vedea toată biserica cântând o perioadă mai lungă, 20 de minute împreună, fără să fie întrerupt, să cânți, Nu vei vedea asta. Știți de ce nu vei vedea? Pentru că diavolul s-a asigurat că o armă puternică care ar putea fi în mâna credincioșului s-o poată anihila. Și-a -o, o din biserică. Și dacă nu se practică în biserică, nu se practică nici acasă. Nu se practică nici acasă. Eu am găsit, aduceți în voi bine. Am avut prieteni ortodoxi și am și în continuare prieteni ortodoxi. Dar nu-i văd niciodată stând în camera lor și cântând cântări înaintea lui Dumnezeu. Nu i-am văzut. Și să, să participe la o, o închinare reală, n-am văzut. Pentru că deavolul s-a asigurat că o armă care îl rănește pe el și care face ravagii în împărăția lui să fie uitată de creștini Să nu fie folosită. Așa că am jumătate de oră, aș vrea să mă ascultați, să-mi dați atenție, pentru că aș vrea să vă echipez pe voi cu o armă, care ai toate șansele, dacă o știi să o folosești, să vii împotriva oricărei atacă a celui rău. Această armă, deavolul a furat de la credincioși, încă, de, de, încă din, ce, din secolul al V-alea a început să, să o fure. Din, din secolul a V-lea încoace, clericii, noi care, ci că noi ar trebui să ne separăm de voi, voi sunteți laicii, enoriașii, noi suntem clerici preoți. Noi nu mai purtăm haine de alea, să vedeți că suntem ca și voi. Aș putea să mă diferențiez, să mă aduc un halat alb și să pun niște chestii faine așa la gât, să-mi pun ceva fain așa, o, o chestie faină pe cap și să vin și să vă impresionez prin veșmintele mele. Dar nu se, noi suntem toți biserica lui Iisus Hristos, trupul lui Hristos și fiecare au primit un dar. Dumnezeu, mai e special. Eu am primit darul acesta. Dar tu ai primit un alt dar. Fiecare va fi răspunsător înainte lui Dumnezeu dacă și a folosit darul. Nu vă se vă întrebe nimeni, tu de ce n-ai fost păstor? Nu m-a fost chemat să fie păstor. Tu de ce n-ai fost evanghelist? Cum uh, îi altcineva, Rahenabon, că nu a fost chemat, el a fost chemat să fie poate mijlocitor, el a fost chemat să fie om de afaceri, să aducă bani în biserică care să fie folosiți. Înțelegeți ideea? Dar un lucru care deavolul a reușit și citind, a reușit să fure bucuria credincioșilor de a cânta și a lăsat-o pe seama clericilor, încă din secolul V, cântați voi. Pentru că noi vom veni și să te, vă ascultăm. Se pune credincioșul nostru în scaun și ascultă un program. Și ce s-a întâmplat în decursul timpului clericii, preoți, cantori, ori cântată același cântări, că și ei deja s-au obișnuit cu ele. Un lucru care e interesant este, dacă vina seara de tineret acum și vezi o filmare de la seara de tineret din 2003, veți vedea că nu cântăm același melodii. Și ne întreb, dar de ce nu cântăm aceleași melodii? De ce? Pentru că tu așa te obișnui cu ele, că le cânți fără să-ți dai seama ce cânti. David spune că cântă o cântare nouă. Mi se întâmplă de multe ori cânt o, cânti o cântare veche, nu te mai gândești la, la cuvinte, își pierde sens. Mă duc aminte, prima dată când s-a cântat melodia în biserică, sunt iertat, că ce ai fost părăsit. Cine știe melodia aia? Ce dragoste de Dumnezeu, să mă arun rege în locul meu. Și când o intrat la partea aia, «Ce dragoste de Dumnezeu! Să moar un rege în locul meu!» Aşa mult m cuvintele, «Să moar un rege în locul meu!» Prima dată când a gătat-o biserică, lacrimile încurgeau. A murit un rege pentru amărâtul de Ted. Un rege pentru mine? A început să plâng. Dar a doua are când a gătat nu a fost acela. Ești pierde din intensitate, deja am plâns pentru melodia aia. Și acum ne trebuie cântări noi, care să ne din o mintea. Pentru că mintea noastră, când deja o știm o cântare, intră în pauză. Da, da, da, da. Intră în pauză! De-aia cântăm cântări noi. Dar în decursul timpului, bisericile ori ori or rămas la celeași melodii și nu introduc altele noi, care alea sunt numai bune, care bunicii noștri, cu ce au fost ei mai buni ca noi? eu au fost mai sfinți. De ce? Că nu au avut televizor. De-aia au fost ei mai sfinți? Că dacă ne uităm, păcatul a fost în lume încă de la Sodoma și Gomora. Și acolo erau păcate. Nu trebuia să aibă televizor și Las Vegas să fie păcătoși oamenii. Acolo erau homosexuali și lesbiene. Sodoma și Gomora. Noi Nimic nu-i nou sub soare. Oamenii tot păcătoși au fost. Dar un lucru care diavolul o furat din, din mâna ta și din mâna părinților tăi și din mâna noastră ca, ca națiune, o reuși să ne fură această armă. Lauda. Și-a reușit. Ceea ce, ceea ce se întâmplă în biserici, cât, multe din biserici nu dau nume. E, e doar cântat. nu laudă, lauda. Oamenii nu intră. Ori intra la început, dar mai intră. Deci a se cu melodiile alea. Ți-mi minte când în biserica, pentru că știm istoria bisericii respective. Când se cântă anumite cântări în biserica în Pentecostală, spunea tata prin anii 70 când erau trezire în bisericile petendicolale și bisericile baptiste au experimentat trezire mai înainte. Dar în anii 70, 60 când doar experimentat biserica apendicolală trezise se cântau niște cântări și oamenii cântau așa de tare și așa că erau era se vedeau că trăiau cântările respective. Și cu timpul au auzi de aceleași cântări din nou și din nou, mă, ez ales știu, casi trei culori au devenit. Nu mai, pentru că nu te mai de-aia David spune, cântă o cântare nouă, Domnului. Cântă ceva nou, când te prea obișnuiești. Și dacă, de exemplu, lipsește la noi de la biserică un an de zile, merge în Spania sau merge în America și vin apoi după un an, parcă ești pierdut, nu mai știi ce... Wow, aproape tot e nou. Dacă încercăm să renuim, să nu te obișnuiești cu acele cântări. Dar deavolul în multe biserici o reușit, reușit să fure arma asta. Vreau să înțelegi cum o poți folosi arma asta. Vreau să înțelegi că atunci când deavolul te atacă, cum, ce faci? Cum o folosești? Știi ce e interesant? Înainte ca să citim pasajul acesta, eu n-am timp să citesc tot, dar dacă citiți înainte câteva capitole, vedem un lucru despre împăratul Iosafat. Iosafat a fost un împărat bun a lui. Vedem de multe ori când citim în Biblie, vedem și a făcut rău înainte ce este, a făcut ce este rău înainte Domnului Domn... mă, nu citim de multe ori ăsta despre ăsta nu, se că au fost un împărat bun Iosafat Iosafat a fost un exemplu, a făcut de alianțe greșite, dar nu s-au închinat la idoli, ca alți împărați ci nu numai atâta nu numai că nu a făcut rău o scos răul din țară că Iosafat a început o reformă în Împărăția lui Iuda Era împărăția de sud divizat, Era împărăția de nord Israel Împărăția de sud Iuda A început o reformă Și știi ce a început să facă? Să scoate toți idolii din țară Mergea pe la fiecare Mergea pe la pe acasă Verifica Ai idolii Mergea Ai idolii A mers și a dărâmat înălțimile o scos idolatria E vom închina numai lui Dumnezeu Și nu dea seama că împărat că oamenii nu știu Biblia Nu știe legea, nu știe cuvântul lui Dumnezeu, Tora. Habar n întreba, deci spune ce scrie despre legea asta? Total, habar O chema niște leviți, i-au instruit, o zice, mergeți voi în localități și învățați pe oameni legea. Deci o reformă mare în, în, în Iuda. Să trimiți în fiecare localitate oameni să învețe legea. Imaginați-vă în Oradea să fie cineva în fața primăriei, Așa, cam așa era, Veneau, pentru Oradea au venit, nu știu care om, și învăța legea. Venea acolo și învăța legea. După lucru mergea și învăța legea. Asta a făcut Iosafat. Nu numai atât au văzut că oamenii au nevoie de judecători cu frică de Domnul, care să nu fie parțial, să nu se uite la fața oamenilor. Și au pus judecători în, în fiecare localitate, după care erau oameni cu frică de Domnul. Și în timp ce face el chestia asta, fiți atenți. În el își face ce a fost chemat să facă, au de o știre. Iosafat, Moab, Amon și cei din multele Seir ne atacă. E ca și cum noi România primește Băsescu un telefon, America o declară război României. Ce șanse avem? Păi adunăm Clujul, Timișoara și ne luptăm cu ei. Ce șanse avem? Hai să fim serioși. Zicea cineva când era, când era bătălia asta între, uh, între America și Afganistan, zicea unul zicea că singura noastră șansă să ne relasăm e să, e, să provocăm, e să provocăm pe american la război, vin e atacă și după aia ne, ne vin și ne reconstruiesc ei cum ar trebui să fim construiți. Dar imaginați-vă că America ne-a atacat pe noi. Vă spun eu că nu avem nicio șansă. Uitați-vă pe hartă, nu numai pe hartă, analizăm armamentul lor și armamentul nostru. Și-o dat seama, eu să fac, că nu avem nicio șansă. Erau mult, mai mulți la număr, nimeni nu se poate vorbi de, de comparație, o luptă, o luptă dreaptă. Nu era vorba ăștia, aia veneau și măcelăreau pe toți. Și fiți atenti ce se întâmplă. În vi se pare interesant. Primul lucru care aș vrea să îl notez. Când tu devii serios în lucrarea ta, deavolul te va ataca. Când tu devii serios în lucrarea ta, deavolul te va ataca. Cât timp nu nu înțelegi scopul pentru care te-ai născut, că timp nu faci nimic, nu-ți intri în chemarea ta, în lucrarea ta, deavolul pentru deavol nu ești un pericol. Nu niciun niciunul în pericol. Păi te lasă, n-are timp să se ocupe cu tine. El are destui oameni care sunt periculoși pentru împărăția lui. Și când tu devii mai serios în lucrare, așteaptă-te la atac mai puternic din partea deavolului. Păi Iosafă, ce-o fă cu Iosafă? Uite ce face el. El nu păcătuia, nu-și femei în palat, Nu! El a încercat, a învățat pe oameni legea lui Dumnezeu, o pus judecător, o da jos idolatria și ce primește în schimb? Vizita lui Moab și Amun. Hello! We came to fight. În viața mea, nu știu cum e în viața ta, dar în momentul în care am devenit serios în lucrarea pe care mi-a fost încredințată, în momentul în care... Am decis, a fost în viața mea și săptămâna trecută. Am luat, Dumnezeu mi-a vorbit, mă, celor de la oxigen le-am spus că Dumnezeu m-a împins să dublez timpul pe care îl petrec cu el. Am început să-mi doresc mai mult ungere, mai mult foc. Satan mă atacă în aceea săptămână, mai puternic. Și mă atacă nu numai într-o poziție, mă atracă din toate pozițiile. Săptămâna înainte ca să decid eu aceste lucruri, Sună telefoanele cu clienți, îmi fac comezi, merge bine afacerea. În săptămâna după ce eu decid, niciun telefon, niciun clien. e incredibil, am dispărut de pe internet ce s-a întâmplat? Păi deavolul, te atacă. Când devii, când tu îți faci lucrarea și când începi să fii periculos, așteaptă-te la atac. Dacă nu te-au tăcat în ultimul timp, aș vrea să întreb, oare fac eu lucrarea ce mi s-a încredințat să fac? Că atunci cât timp doar devii un creștin, vreau să, să, să înțelegi, doar devii un creștin, vrei aici, când îl auzi pe Domnul, stai aici lângă Sefi, Sefi, să se stau lângă tine, și ești un creștin care doar, și mergi acasă, nu mergem acasă, Sefi, nu, o so, fost fain, și merge acasă pe diavolul, chiar nu speri. Chiar nu-i nu speria de tine, crezi că nu mai poate de frică, ești un simplu persoană mântuită. Ai primit pe Iisus în inimă, direcția ta e spre ceruri și așa de bucărație, nu fați nimic, nimic. Dumnezeu când te-a chemat în împărăția Lui, te-a chemat să faci ceva. Și când începi să faci acel lucru care a fost chemat să faci, numai atunci ar devii periculos. Pentru că deavolul știe că ai o ungere. Păi când Adi a început, el a fost chemat să cânte la chitară electrică. Când el, nu numai asta, unul din chemări. Când el a început să facă asta, sigur deavolul l-a tăcat. Nu spune că, pentru că știu că tot timpul așa îi. Pentru că devii periculos când faci ce Dumnezeu te-a chemat. Pentru că deavolul știe că există o putere. Care tu ai, ești chemat în lucrarea respectivă. Cât timp Dumnezeu te-a chemat să evanghelizezi? Cât timp stai acasă tu la televizor, nu nu crezi că deavolul vine și te bate, îți dă pumni. Nu, domnule, uite la televizor, uite-te ce filme sunt la HBO, uite-te Michael Jackson, D.S.Z., uite-te la el, ce fain e! Dar în momentul în care închizi televizorul și faci lucrare, Lui Dumnezeu ieși afară pe străzi și mergi și vorbești cu persoanele care sunt acolo și le spui că Dumnezeu îl iubește, mergi acolo lângă Lukewell, unde-s prostitoate mai nou, și mergi acolo și începi să încep să le vorbești. Vezi că Iisus te iubește, le dai un trandafir. Vezi că Iisus iubește. O, oh, deavolul te atacă atunci. Pentru că intri în, în teritoriul Lui. Cât timp nu faci ce ai fost chemat să faci, te lasă în pace, deavolul. Și dacă n-ai fost atacat în ultimul timp, probabil că nu faci ce ar să faci. Dacă ești prea liniștit, prea comod unde stai, nu faci ce ar să faci. Dar când faci ce ai fost chemat, când eu o să faci, Păi el, vă dați seama de ce el, nu-i acum primul an când au fost împărat, când l-au atacat ăștia. Era al patrulea an când l-au atacat. Băi numai după ce au început să facă toate reforma asta, nu zice că deavolul, dar știm cum lucrează deavolul. Nu, Dumnezeu, nu, nu m-a zis, vezi că, vezi că deavolul uh, uh, nu ți-a lăsat clienții să vină. Nu, știu clar. Cine, cine încearcă să atenteze la afacere. Știam cine îi. Știam cine îi. Să că te întreb. Ești atacat în ultimul timp? Dacă nu ești atacat, ce fați? Să că nu ești periculos. Să nu că ești așa numai. Exiști. Dar nu ești periculos pentru deavol? Vă dau un exemplu dintre toți ucenicii dintre toți ucenicii pe cine l-a ca cel mai tare satan înainte ca Isus să se înainte ca Isus să, să moară și să paie să se în același, pe care l-a ca cel mai tare pe Petru. De ce pe Petru? Pentru că Petru a fost cel care s-a ridicat în ziua Rusaleilor, și-a predicat un mesaj care 3000 mii de oameni s-au întors la Domnul. Petru. Pe toți i-a atăcat, dar pe cine a mai tare? Iisus încă s-a la Petru și a zis auzi Petru, vezi că satan încearcă să te cerne. Și-a ce spus. Încearcă să te cerne. De eu m pentru tine, Petru. De ce? Pentru că diavolul simțea că Petru devine periculos. Petru devine periculos. Și-a fost periculos. Ne-a făcut lucrar marbin Petru. Pentru că o fost periculos. Dea vul înche casra taia. Șa că ok, devii periculos? Ci-a te atacă. Ce ce faci? Am zis că pe diavol, aș vrea să înțelegeți că pe diavol nu încercați să-l bateți cu rațiunea voastră. Nu încercați pe el voi Nu știi tu, Ted, eu la goșdu. Am terminat șef de promoție. Eu așa-l fentez pe diavolul? Deci de el de mii de ani se joacă cu mințile oamenilor și-o studiat pe cei mai iluștri oameni. I-o fentea pe ei. Și tu crezi că ești un pericol pentru el. Prin rațiunea ta. Că tu o să-l fentezi pe Nu N-ai nicio șansă. Are experiență prea mare, deavolul. Are experiență prea mare. Tot au făcut experimente. Pe Einstein, pe cele mai mari biți, au făcut experimente pe ei. Uite pe Eminescu ce, ce l-a distrus pe Eminescu. Uitați-vă la el, cum l-a distrus. Nu cu rațiunea să ne vezi pe deavol. Așa că trebuie să te echipezi cu niște arme de care Biblia vorbește în 2 Corinteni Căci armele cu care ne luptăm noi sunt întărite de Dumnezeu. Să surpe în întărituri. Ai nevoie de aceste arme care Dumnezeu ți le-a dat ca să-L învingi pe El. Pentru că cu armele tale n-o să poți. Nu lua furca la El, nu lua toporul la El, că o să pari stupid. Fug după diavolul. Pe cine gâdumezi? Să iei pus că am un BB -gun. Așa ți-l prind cu cel prins. Pe diavolul, fiind supra, adică un noi naturală. Să că auit veste asta împăratul Iosafat, îi dă seama, Și știi ce face? Scrie următorul punct 2: Când diavolul te atacă, caută-l mai mult pe Domnul. Când diavolul te atacă, caută mai mult pe Domnul. Hai să vă spun ce se întâmplă. Eu aud pe mulți tineri. Oh, așa multe probleme am acum când m-am întors la Domnul și acum m-am înscris la tineri implicați. E serios, vreau să aflu scopul lui Dumnezeu pentru viața mea. Îți e așa, e așa de... nu mai pot face față. E prea greu să mă rog să citesc Biblia. E prea greu și se lasă. Se lasă. Prea greu. În momentul în care încercarea și atacurile vin Ar trebui să intensifici timpul tău cu Dumnezeu nu ar trebui să renunți la el Când diavolul te atacă Ar să stai mai mult să... Știți ce au făcut Iosafat? Au zis, eu țin post Dar nu mai eu vreau să țin post Toată țară ține post Nu mai mâncă nimeni Nu mai mâncă nimeni, nimic Nămami, pâine Atași din gură că postim Lapte și pâine, n-avem dreptul Nu! Zilele aștia e post Un corn? Nu corn! Postim! Părinții o trebuie să le explici la copii. I-post. E ce post? I-post! E Când deavolul te atacă, ce faci? Când vezi că ești și știi că-i mâna deavolului. Știi că-i mâna lui, încearcă să pună și știi că ești atacat. Nu trebuie să spune o eu cum, că știi tu că ești atacat. Când ai probleme, nu-i Dumnezeu să aduce probleme în viața ta? Nu? Ești atacat din partea deavolului. Și ce faci? Eu să faci. Știi ce face? Cheamă un post. Eu le spun la mulți tine, nu știu au probleme, eu le spun, ai postit, te-ai rugat. Ah, încă nu. Super. Dar ce faci? Mănești mai mult acum. Când deavolul te atacă, caută-l mai mult pe el. Că ai nevoie de putere. Unii atunci renunță. Deavolul le atacă, el începea. Nu mai are chef. Slays, da. Slays, și îi văd, se lasă Și deavolul știe care e de cauză Sunt ăștia care Acum Biblia spune că și pe deavolul roșist Îl înspăimântă și pe Iosafat Era frică și lui Nu te pui nouă Îți dai să mă, Vlad, imaginează că tu ești uh, Băsescu știi? Imaginează, stai că pun așa mâna Să nu mai pără aici Și, uh, și fii, atent. Că ești Băsescu, fii atent Și America declară zboi Mai bine te iei și te ascunzi în că Când are ce, ce șansă avem noi Așa era și el S-a înspăimântat Vin așa, așa, ne distrug Dar Nu o lăsa ca Africa asta Să-l doboare la pământ Nu o camera lui Și o dă cu, papă, cu capul de perețe O să murim O nebunit Eu o să vad dă cu capul de perețe O chemat un post Și fii atent ce post fain o chemat Și o chemat oamenii să caută pe Domnul I O chemat pe toți Oprim slujbe, business, nu mai merg nimeni la niciun business, toți căutăm pe Domnul. Nu mai mergem, nu mai vindem ciuperci? Nu mai vindem ciuperci! La pâine o să moară oamenii, nu că e post, nu mai trebuie să cumpere pâine. Ah, am înțeles, nu gata. Și or veni toți și ori căuta pe Domnul. Și când toți devenim serioși la un lucru, m-a plăcut mult când am mers, am mers la stadion duminică, a fost foarte fain, iar patrulea an când mergem, Și ne-am rugat pe stadion, ne-am rugat pentru fiecare scaun, cei care a fost cu noi, știți, a fost super tare. Și ne-am dus după aia la Ciuperca. Și ne-am rugat peste oraș. A fost, și a, așa de mulți ați avut uh, viziuni din partea Domnului și așa de fain, generații din Ames au avut viziuni din partea Domnului. A fost incredibil în <gânt> continuare. E o chestie faină când toți ne adunăm. Ceilalți veți avea numai a cincea oară, când merg anul viitor așa, că cei care se pierdut, ați pierdut ceva fain, dar aveți anul viitor șansă să vă alăturați și voi. Dar e o chestie faină când tot poporul se adună și toți s-au radunat să-L caute pe Domnul. Și când toți se adună să caute pe Domnul, Domnul va vorbi. Și Domnul începe să vorbească printr-un proroc și le spune că bătălia nu e lor, Ea Domnului, voi încredeți-vă în mine Eu voi lupta Și ei Când aud că domnului e cu ei Se aruncă cu față la pământ Dar știți ce au făcut înainte Ca să audă cuvântul lui Dumnezeu? Ei au zis următorul lucru Și ăsta e punctul numărul 3 Când deavolul te atacă Doi croni. Cronici 20, cu 12, spune așa. O, Dumnezeu nostru, nu-i vei judeca pe ei, căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem. Al treilea lucru, mărturisește slăbiciunea ta. Mărturisește slăbiciunea. Biblia spune când e slab, atunci e stare. Mărturisește-ți slăbiciunea. Smeriți-vă de sub mânătarele Dumnezeu, pentru că la vremea lui El, să vă înalță. Ceea ce Dumnezeu a văzut la Iosafat și la acest popor a fost umilință și smerenie. Și-au mărturisit slăbiciunea. Suntem slabi. Și când vin înainte Domnului și cauți, mărturisește slăbiciunea. Doamne, n-am cum să-l înving pe diavol. N-am cum eu să rezolv problemele acestea. Boala asta o venit peste mine, sunt slab. Doamne, nici medicii nu știu ce să facă îți mărturisesc slăbiciunea. Și Dumnezeu e ceva când vede un om că își recunoaște slăbiciunea și nu se crede el buricul pământului și el poate rezolva. De ce Dumnezeu pe unii nu poate să-i vindece? Pentru că ei se cred prea mult în doctor, să cred prea în biserică, rugăciune. Am eu în vecinul meu, e dentist puternic, sau în vecinul meu e chirurg... Or când pot apelași. Dumnezeu, ce-i mândri, că tu știi pe cine ești mândru, că tu ai o cunoștință. Nu, Biblia spune, mărturisiți-vă, slăbiciunea asta a fost. Sunt slab, Doamne, nu pot. Au făcut asta, Dumnezeu le vorbește. Și al patrulea, al patrulea lucru care au făcut ei. Acum trebuie să înțelegeți că, Dumnezeu nu le-a spus să facă asta. Dumnezeu, vedem că nu le spune Anca, Dumnezeu nu a venit ca și la Iosua și au zis, auzi, nu, nu conjurați, le strategia. Nu le spune. Uitați-vă, citi. am citit împreună, le-a spus sau nu le-a spus? Nu le-a spus ce să facă, numai să meargă și o să vadă. Totul era prin credință. Și s- Iosafat și-o dus aminte de un principiu. E interesant pentru că cuvântul Iuda, Înseamnă laudă Și Amon și Moab Vin împotriva Lui Iuda Împotriva laudei Și un lucru care deavolul va încerca în viața ta să facă Este să sfure închinarea Asta va încerca Să sfure închinarea Să sfure închinarea Asta a făcut de când era încă în cer Când a intrat păcatul în inima lui Știți ce o fost el? ce să închină toți la Dumnezeu? Eu un numerit, uite ce frumos încheu. Închinați-vă și mie. Și eu aș un pic de închinare. Și dorința lui este aceasta. Dorința lui este să-ți închinarea. Și o face vineri de vineri, zi de zi. În loc să te lui Dumnezeu, te închină la alte lucruri. Te închină la emisiune. TV. Nu-ți dai seama tu. Tu te închin la ele. Te închin la tot felul de muzică, Știi, el îți fură închinarea Și fără să-ți dai seama Iuda-i lui Iuda-i lui, nu lui Dumnezeu Așa că Diavolul vine împotriva închinării Laude Iuda, Iada, Lauda Așa era ei, Iuda Și s- Osafat are o strategie interesantă Ea pe În linia Prima, linia din tâi, îmi place la filme, pentru că sunt tot felul de strategie în linia întâi. Cine merge în linia întâi? N-am făcut armată. s a făcut armată? Mâna sus. Câți ați sus? Păi așa-ți bărbați, nu au făcut armată, chestii. Deci, cătă minciună ai în tine. Eu ridicam mâna, cătă. Ne rugăm pentru el la sfârșit. Florent știe în strategii și ce care au făcut armată, nu pui... Pui oamenii care oamenii serioși acolo, chiar prima linie, care au o strategie de a, de a intra și ataca inamicul, nu ăștia care îți sigur o să moară. E cea mai greu acolo, e cel mai greu pentru că tu te izbești de inamic, linia întâi. Și o Osafat se gândește pe cine să trimit eu în linia întâi. Și-au pe cine, pe cântăreți. asta e arma care o să meargă în prima linie. Și-au luat toți instrumentul. La bun, băieți. Deci voi sunteți în prima linie. Voi, voi cu, cu arma asta puternică voastră. să gândiți gândit unii din popor... <laughs> Super, ne merg cu chitări. Uai, perfect o să fie. O, -o să-i batem de tot. Ce să facă? dacă cu chitară în cap la oameni. Ce să facă? Ce să facă? Și interesant că în prima linie au început să meargă și au fost primi, au fost cântereți. La o armată. Acum... Cei care v-ați văzut filme, n-ați văzut probabil niciodată în film chestia asta. Muzicanții în prima linie. N-ați o nicio bătălie turco-romană. N-ați văzut pe Baezid că pune în față cântăreții lui. Sau pe decebal, Sau Mihai Viteazu. N-ați văzut. Pentru că nu se practică așa ceva. Pentru că nimeni nu știe. Puterea care este în această chitară. Când această chitară e folosită să laude pe el. Nimea e nu știe. Și când diavolul vine tendința îi să faci orice, să te îngrijorezi, să te gândești la ceva strategii în loc să declari prin laudă puterea lui. Asta o ar făcut ei. O declarat prin laudă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 Și-au fost bătuți. Și ce, în timp ce ei cântau și le o dau pe Dumnezeu, declarau puterea lui Dumnezeu, cu tine toate sunt posibile, cântau. Dumnezeu lupta pentru ei. Și eu întărâtam pe ea Trei aliați. Moab, Amon și cei din Muntele Seir. Unii împotriva celorlalți. Și mai întâi s-au luptat cu ăia din Muntele Seir, eu bătut, după ăștia împotriva celorlalți. Și când au venit ei cântând, Cu tine toate sunt posibile, ori veni și au ajuns valea, la vale, la mutele care Dumnezeu l-a spus să-l urce, se uită, wow, toți sunt morți. Împărate, vezi că toți sunt morți. Nici unul nu a sabia, singurul instrument care l-a bea, gitarile și instrumentele de la hodă. Pentru că dacă tu ai înțelege puterea care îi laudă, pentru că laudă e un act al credinței. și ce ei declarau când o pus cântăreții în față? Avem credința că Dumnezeu v-a pentru noi. Când tu lauzi pe Dumnezeu un act al credinței tale. Pentru că dacă n-ai avea credință, n-ai pune cântăreții în față, că știi că o să ți-i omoare. Dacă mai vrei să-ți la ceva, petreceri și să vin la ziua ta să-ți la mulți ani, nu-i pune acolo că o să moară, mă! Dar aveau credință. El voan loada pe Dumnezeu. Și cântăreții, asta a fost arma cu care lor or învins cu, cu instrumente. Cu instrumente. Când diavolul vine și ai o problemă, auzi o veste, primești tu o veste. Ce faci? Ște că Dumnezeu vrea ca tot să faci ca să numești pe diavolul? Că mai poate tu nu știi gânta la instrument. Dar ascultă-mă, nu-i destul doar să pui Hillsong. Ei cântă, dar problema e, tu cânți, Dacă tu nu cânti cu ei, ce se întâmplă? Secretul nu-i să pui în toată ziua, toată ziua la, să pui pe JCTV sau să pui pe toate videoclipurile lui Hillsong, toată ziua să meargă non-stop. Nu-i ăsta secretul. Secretul-i tu să-L pe Dumnezeu, tu să-I te închini, nu ei. Nu-i destul să ai în mașină, pe bicicletă? Acum a toți aveți, când vă stric pe stradă, nu mai auziți că toți aveți ăsta earphones. Bă, Lia! N-au e de nimic, că aveți aveți earphones deja. Nu mai pot vorbi cu vorbun, mai pot saluta. Nimic, că toți sunteți ocupați cu închinare, Hillsong. Dar e vorba tu să te închini, tu să intri în acolo în odaia ta și să te închiști. Dacă nu știi cât au la instrument, să să pui Hillsong, dar să împreună cu ei. Este această putere în laudă. lauda și ce seamnă, Lauda nu e tu ce, ce spui să facă lui Dumnezeu Și ce e fain lauda, că lauda îi spui Doamne fă tu și batei tu pe vrăjmașii mei Cum vrei tu Asta seamnă lauda Lauda nu e spune Dumnezeu strategia Auzi, Doamne, nu trimiți tu niște foc din cer Să-i distrugi pe moabii și amoniți Nu trimit că o să ardă și prada aia Și e bună prada pentru voi no, am înțeles, Doamne. Eu lăsat la latitudinea lui Dumnezeu să se lupte cu ei Pentru că o zic, bătălia nu e a voastră Și cum ar fi dacă dacă tu, în loc să te bați cu diavolul, să lați pe Dumnezeu să se bade cu el? Pentru că asta se întâmplă când tu lauzi pe Domnul. Lați pe Dumnezeu să rezolve problema. Vezi că s-a atacat, Doamne, de diavolul. Puterea ta e mare, hai că te laud acum, că eu împotriva lui n-am nicio șansă. Și încep să cânti. Există o putere în laud. cum imaginați-vă puterea asta care noi avem puterea asta care avem când noi ne adunăm împreună vineri de vineri și tu vii la închinare și stai numai și te uiți la noi cum cântăm. Pentru tine nu o să aducă nicio, nicio biruință asta. S-ar putea să te atingă, pentru că vedem că ești în mediu potrivit, s-ar putea să fie eliberare, dar asta, când tu mergi acasă, ai bătălia ta. Tu trebuie să te lupți. Tu trebuie să știi să iei lauda. Și mă, poate tu nu cânti să instrument. Dar îți am zis poate pui niște, niște melodii Heelsong și te închin sau nu numai Heelsong, orice trupă de laudă și închinare pui Salem în Band dacă e, pui de ăsta, Kids, Heelsong o sprați ție și încep să-L pe Dumnezeu pentru că această armă îi lă atitudinea fiecăruia și în momentul în care tu cânți în momentul acela eu mă aduc aminte când a fost o problemă aici cu strada asta aici um, Niște vecini vreau să ia, să nu le lasă în nou nici parcarea de pe partea noastră, cu toate că toată tot spația la verde, care e acum pe partea lor, a, fost, a început pe partea noastră a bisericii, așa ne-a dat o primărie, dar au fost cei chestiuni acolo care au intervenit. Și au vrut să ne furăși și parcarea asta care e aici de partea noastră, tot spații să fie de partea lor. Și a fost o luptă destul de puternică, am fost în, la televiziune, au fost păstorul, a fost în ziare, câți vă aduceți aminte? Am zis-o de lupta aia, diavolul ne-a atacat puternic. Și mă duc aminte într-o miercuri când au venit aici și am început să -l ne închinăm, să -l laudăm pe Dumnezeu. Am început să declarăm, Doamne, Tu ești puternic. Tot ne-am rugat, dar nu am laudat până atunci. În următoarea zi vă spun sincer, eram acasă și am primit de la viceprimar acasă, nu știu cum, o știu numărul lui tată, o sunat acasă. Domnul Ciuciui, viceprimarul, vi s-a rezolvat problema, zice. O să aveți o parcare și pe partea dumneavoastră. Am biruit prin laudă. Și m-am rugat atunci, am zis, Doamne, oricâte ori deavolul mai vine și o să tace ca noi ca biserică, o să tace noi ca persoane. Să nu uităm puterea asta laude, Pentru că lauda... Lasă pe Dumnezeu să se lupte pentru tine. Când tu lauzi pe El, îți declari puterea Lui, El se lupte pentru tine. Nu mai bine că El se lupte pentru tine? Amin? Vreau să închizi ochii acolo unde ești.